Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kifiran, tabiban, mubarakan, fi kama yuhibbu Rabbun, wa yarzau. Ashhadu laa ilaha illallah, la la. wa la shariqalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma baghd. Fina aslak alhadithi kitabul Allah, wa khair alhadihadi Muhammadin, sallallahu alaihi wa alihi wa و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحماني ورحمةكم الله والحمد لله pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan Pembahasan kita Pada Pembahasan Terkait dengan Kewajiban para Istri Terhadap suami-suami mereka Kita masih pada Cabang yang keempat Enam yaitu khidmatul mar'ah zaujaha wa tadbir al-manzil wa tarbiyatil aulad bagaimana para istri melayani suaminya dan mengatur rumahnya serta mendidik anak-anaknya Naam kita melanjutkan insyaallah taala Keterangan asy Muhammad Ali Farqas hafizahallahu taala setelah menjelaskan atau membacakan keterangan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di mana keduanya menguatkan Pendapat yang menyebutkan bahawa kewajiban para istri terhadap suaminya atau hak-hak suami yang termasuk hak-hak suami bagi para istri adalah apa yang disebutkan pada sub atau cabang pembahasan yang keempat ini, yaitu melayani suaminya, mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya yang tidak cukup kewajiban para istri itu hanya terbatas kepada memenuhi kebutuhan rohani suami dalam hal ini syahwat para suami namun lebih luas dari itu kembali kepada Urf sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf Yang menjadi Hak para istri Adalah seperti kewajiban mereka Dengan cara yang ma'ruf nah, Dan telah kita Terangkan atau bacakan Keterangan Al-Imam Ibn Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah Syekh al-Islam dua Syekhul Islam rahimahumallahu taala Kemudian berkata Asy-Syekh Ali Farqoush hafizhahullahu taala atau sebelumnya saya ulangi sedikit dari keterangan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu اتبليه وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. Wahid matul badawiyah leisat kahidmatil kurokuriyah, wahid matul kawiyah leisat kahidmatil Kata beliau, rahimahullah, maka wajib atas tawanan atau budak berkhidmah melayani tuannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis bahawa istri di sisi suami adalah seperti aniyah tawanan dan di dalam Al-Qur'an suami di sisi istri adalah seperti sayyid adalah tuan maka wajib untuk berkhidmah kepada tuannya walianna zalika huwal ma'ruf dan itulah yang merupakan perkara yang ma'ruf para istri berkhidmah kepada para suaminya kepada suami-suami mereka Tumah minha ulamaan kalah. Kemudian diantara mereka para ulama ada yang berpendapat tajibu al khidmatu al yasirah wajiban istri adalah terbatas pada pelayanan yang ringan saja. Naaam. Diantara mereka para ulama juga ada yang berpendapat tajibu al khidmatu bil ma'ruf waha dahwah soab, yaitu para istri wajib berkhidmat melayani suami para suami mereka dengan cara yang ma'ruf sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahada huwa shawab dan inilah yang benar yakni dengan cara ma'ruf kembali kepada urf barakallahu fikum yang menjadi tanggungjawab para istri dan juga para suami di dalam rumahnya untuk para istri dan bagi suami di dalam dan di luar rumahnya. 6. Jadi yani dengan cara 'urf, dengan cara yang ma'ruf, maka wajib atas istri an taqdimahu al-khidmata al-ma'rufah. Wajib para istri melayani suami-suami mereka dengan pelayanan yang ma'ruf min mithliha li mithlihi. Yaitu apa yang menjadi hak istri dan sebaliknya apa yang menjadi kewajibannya enam apa yang menjadi hak suami dan kewajiban istri maka wajib menegakkan al-khidmah pelayanan dengan cara yang ma'ruf dan itu berjenis-jenis sesuai dengan keadaannya untuk para istri-istri tersebut maka tentunya pelayanan istri yang dari badawiyah yakni Arab pada laman orang kampung ini tidak sama dengan orang yang di kota atau di desa demikian pula wanita yang kuat istri yang kuat tidaklah sama dengan yang lemah maka kembali kepada keadaannya masing-masing demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu, rahimahullahu taala menerangkan di dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa pada juz yang ke 34 halaman 90 Kemudian berkata Syekh Ali Farkus Hafizhahullahu Ta'ala wala anna qiyam az bihadhil al, al muhimmah annabilah yahfadzul lisrati istiqraraha wa sa'adataha Tidak meragukan lagi bahawa Ketika para istri menegakkan kewajibannya pelayanannya terhadap suami-suami mereka, maka demikian itu akan menjaga kelanggengan keluarga dan kebahagiaannya. Wajamik rabitat taaluf wal mawadah fi dzilli taawun ala albirr wat taqwa, dengan akan semakin menguatkan ikatan kasih sayang di dalam naungan ta'awun 'alal birri wat taqwa yaitu tolong menolong di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'alal zauji min jihatin ukhra an yuqaddir halaha wala yuhammilaha Mala la taqata laha bihi wala an yu'inaha fi ba'dhi shuuniha wa umu wa, mu, wa muhimmatiha lit ta'azur wajib dari sisi yang lain wajib bagi suami untuk mengkadarkan istri-istrinya yakni, tidak memberbaninya dengan sesuatu yang di luar dari kemampuannya dan juga wajib bagi suami membantu istri-istrinya dalam sebagian urusan-urusannya sebagai bentuk takamul wa ta'azur sebagai bentuk saling menguatkan Saling menyempurnakan. Walau siapa fi halimarohiha atau ajzihah atau zahmatil amal aleha. Apalagi dalam kondisi sang istri sakit atau lemah atau tugas-tugas yang menumpuk. Naa, maka wajib bagi suami memiliki pengertian dengan membantu dalam sebagian urusan-urusan istrinya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi sebagai bentuk mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam alazi lam yanaf min musa'adati azwajih yang beliau alaihi salatu wassalam tidak bakhil tidak kikir untuk membantu istri-istrinya berdasarkan hadis Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaitu dari Al-Asywad rahimahullahu taala beliau berkata aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha makanan Nabi SAW alaihi wasallam yasna'u fi baitihi apa yang dilakukan oleh nabi SAW di rumahnya dalam keluarganya faqaqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi fa idza hadarat as-salatu kharaja ila salah Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi di dalam rumah keluarganya beliau membantu keluarganya. Naam, membantu dari tugas sebagian tugas dari tugas-tugas keluarganya. فَإِذَا حَذَرَتِ الصَّلَةِ Akan tetapi apabila solat telah hadir, maka beliau keluar untuk menegakkan solat. Yang di masjid berjamaah. Enam. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam sahih beliau, dalam kitab Al-Jama'ah wal-Imamah. Kitab Al-Jama'ah wal-Imamah bab man yaitu dalam bab orang-orang yang membantu kebutuhan keluarganya lalu kemudian salat ditegakkan hendaklah dia keluar untuk menegakkan salat dari hadis aisyah radhiyallahu taala Ayy annahu alaihi salatu wassalam kana ka yahdimu fi mihnati ahlihi. Yakni hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi melayani membantu tugas keluarganya wa yaqummu baitahu membersihkan rumahnya wa yukhayyith thawbahu menjahit pakaiannya wa yarqaud menambal timbanya atau embernya wa yaqshibuna lahu wayahlib syatahu demikian pula beliau menambal atau menjahit sandalnya kemudian memeras susu kambingnya wayakhdim nafsuhu wa ya'mal ma ya'mal ar-rijal fi buyutihim beliau juga melayani diri beliau sendiri dan beramal sebagaimana kaum lelaki beramal di rumah-rumah mereka fa'idha hadaratis salatu qoma ilaiha Apabila sholat telah ditegakkan, maka apabila sholat telah masuk, kumandangkan adhaan, maka beliau keluar untuk menegakkan as-sholat, yang berjamaah di masjid. Nah, demikian, Al-Imam Ibn Hajar taala menjelaskan di dalam kitab beliau, Fathul Bari, pada halaman, pada juz yang kedua, halaman 163 wa yadullu ala mas'uliyat fil qiyami bihaqqil auladi tarbiyatan wa ri'ayatan qawluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na aulada hunna haula'aini kamila'aini kiman arada an yutimmarradha' wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wal ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya anhum dan yang menunjukkan kewajiban istri dalam menegakkan hak anak-anaknya dalam hal pendidikan dan penjagaan pengawasannya yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul baqarah pada ayat 233 Wal walidatu yurdi'na auladahunna haula ini dan para ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka Dua tahun sempurna. Ya, di sini dalil bahawa para istri berkewajiban dan menjadi tanggungjawabnya mendidik, menyusui anak-anaknya dan mendidiknya dan mendidiknya, menjaganya. <Syukur> Wal walidatu yurdeena awladahunna hawlai nikamilain. Ia ni dua tahun sempurna. Ya, bagi yang mau menyempurnakan susuannya. Naam. Demikian pula yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal maratu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha Wanita istri itu adalah pemimpin terhadap rumah suaminya. Pemimpin di dalam rumah suaminya, dalam keluarga rumah suaminya. Jadi wal baratu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha Wanita itu adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya, wawaladihi dan pemimpin terhadap anak-anaknya, wahyamasulatunaanhum dan dia akan ditanya pertanggungjawabannya tentang mereka, yaitu anak-anak dari suaminya. Jadi di sini masuk anak-anaknya sendiri dari istri tersebut atau anak-anak suaminya dari istri yang lainnya mungkin istrinya telah meninggal dunia yang lainnya atau istri yang lainnya dicerai lalu kemudian anak-anaknya tinggal di dalam rumah suaminya dalam pengawasan atau dalam uh, pemeliharaan suaminya maka wajib bagi istri yang bersama suaminya di dalam rumahnya mendidik anak-anaknya tersebut nah demikian barakallahu fikum Hadith ini dan ini merupakan nas dari Nabi kita s.a.w. Wal mar'atu ra'iatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wa waladihi ha domir menunjukkan lidhakar luahid lelaki. Satu lelaki yang kembali kepada suami. Ya, kembali kepada suami. Jadi bukan disebutkan wa waladihimah. Ya, tetapi wa waladihi sehingga itu nas dalil yang menunjukkan bahwa istri pemimpin atas keluarga rumah suaminya dan atas anak-anak suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Naam, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Lihkam yaitu dalam bab firman Allah taala atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum dan juga di dalam riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Imarah dari hadith Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah Naam demikian. Hadirin fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Naam. Keterangan Syekh Muhammad Ali Farqoush hafizhahullahu taala terkait dengan al-far'ur rabi, cabang yang keempat ini yang menunjukkan kepada kita semua berdasarkan dalil yang kuat dari Al-Quran, dari Hadis dan juga dari af'al sahabiyah yaitu wajibnya para istri berkhidmah menegakkan pelayanan kepada suami-suami mereka dengan cara yang ma'ruf nah, di dalam rumahnya yaitu mengatur rumahnya, mendiri anak-anaknya, membuatkan makanan, minuman, dan yang lainnya, terhadap kemaslahatan di dalam rumah suaminya. Nah, demikian Barakallahu Fikm Al-Far'ul Rabi' Cabang yang keempat, kemudian kita masuk kepada cabang yang kelima Al-Far'ul Hamis, yaitu yang terakhir dari Pembahasan yang pertama Dari pokok pembahasan yang Pertama Nam, yaitu cabang yang kelima Ihdadul azawjati Fi iddati Wafati zawjiha yaitu wajibnya Para istri Melakukan ihdad Ya, pembatasan diri Di masa iddah Masa menunggu Dengan sebab wafatnya Suaminya 6. Nah, jadi ini yang cabang yang kelima. 6. Nah, jadi seperti yang saya telah singgung bahwasanya, ya dia, diantara agungnya hak para suami itu sampai pun dia telah meninggal dunia maka masih tersisa kewajiban bagi para istrinya setelah suami pun meninggal dunia yaitu di antaranya adalah melakukan ihdad seorang istri wajib membatasi diri yakni berkabung ya, masa menunggunya 4 bulan 10 hari arba'ata asyri wa asyra yaitu wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang tidak hamil tentunya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita akan uh, bacakan, Insyaallah Taala. Nam, kecuali bagi istri yang hamil, suaminya meninggal dalam keadaan dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Walaupun tinggal sepekan atau dua pekan, ya maka anaknya lahir maka berakhir masa iddahnya Ya tidak harus menunggu empat bulan sepuluh hari karena ya uh, apa meletakkan hamilnya itu lebih utama ya daripada 4 bulan 10 hari ya sehingga 4 bulan 10 hari masa iddah bagi para istri yang ditinggal mati suaminya itu bagi istri-istri yang tidak hamil istri-istri yang tidak hamil barakallahu fikum ini cabang yang kelima berkata penulis hafidhah Allah Ta'ala wa 'ala zawjati al-i'tidaad fi baitiha allati kanat taskunuhu yawma tuwfiya zawjuha lima jaa fi hadithi al-Furai'ah binti Malik radiyallahu ta'ala anha allati tuwfiya aw anhuma allati tuwfiya anha zawjuha rahimah radiyallahu ta'ala anha wajib 'atas istri melakukan al-iddah, yaitu masa menunggu di rumahnya yang dia tinggal. Ya, di rumah yang dia tinggal, pada hari diwafatkannya suaminya. Pada hari suaminya wafat meninggal dunia, maka wajib bagi para istri melakukan penungguan masa iddah tidak keluar dari rumahnya yang dia tinggal pada rumah tersebut. Berdasarkan hadith yang telah datang dalam Ya, dari hadis Al Furayyah binti Malik radhiyallahu taala anhu di mana suami beliau Al Furayyah meninggal dunia, ya maka beliau menceritakan dalam hadis dalam meriwayat bahawa kharaj sa'ujih fitolabi a'la jin lahu, fa'adrakahum bitorfi al qadum. Fakotahlu, dia itu suatu hari suamiku keluar, iaitu yani, memerangi orang-orang kafir, ya Fadrokahum. Kemudian beliau menemui orang-orang kafir tersebut, maka Fakotahlu ternyata orang-orang kafir itu membunuh beliau, ya. Membunuh suami Fura'ah binti Malik Radiyallahu ta'ala anah Wa anhu Faja'ana'yu zawji wa anafidarin min al-ansar Lalu kemudian jenazah suamiku datang Didatangkan Dan aku berada di rumah Yang aku tinggal di rumah dari rumah-rumah ansar Yang syasiatin Andari ahli Yang jauh dari rumah keluargaku. Ya jadi beliau menumpang di rumah dari rumah-rumah Ansar. Ya, sahabat-sahabiah dari Ansar yang rumah keluarga beliau itu jauh dari cukup jauh dari rumah tersebut yang dia tinggali. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Furaihah radhiyallahu ta'ala anha, Fakultu. lalu aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innija'a na'yu na zauji telah datang <coughs> jenazah suamiku wa ana fidarin sya andari ahli wadari al ikhwati wadari ikhwati dan aku di tempat tinggal yang jauh dari tempat tinggal keluargaku dan saudara saudara wanitaku. Nam walami ada amalan yufiku alayyah dan suamiku tidak meninggalkan harta yang dia infakkan kepadaku. Tidak pula wala malan warishtuhu. Tidak pula harta yang aku mewarisinya. Wala daran yang milikuhat. Tidak pula rumah yang dia miliki. Jadi suaminya meninggal dalam keadaan miskin, tidak meninggalkan apa-apa. Fa'in ra'aita an ta'zanali fa'alhaqa bidari ahli wa dari ikhwati. Apakah engkau mengizinkan aku, ya Rasulullah, untuk pergi ke rumah keluargaku dan rumah saudara wanitaku fa innahu ahabbu ilayya karena itu aku lebih senangi wa ajma'u li fi ba'dhi amri dan itu lebih memudahkan dalam sebagian urusanku ini alasan daripada furaiyah radhiyallahu taala anha yang ditinggal mati oleh suaminya Fala fa'ali in Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukanlah jika anti kehendaki Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya di sini Rasulullah membolehkan beliau untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan berpindah ke rumah keluarganya atau rumah saudara wanitanya karena itu lebih memudahkan urusannya Ya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Di awal perkaranya. Ya. Namun masih berlanjut hadis ini. Qalat kembali beliau berkata, "Furayah binti Malik radhiyallahu ta'ala anhum, fa kharajtu qarirat aini lima qadallahu li 'ala lisani Rasulih sallallahu alaihi Maka aku keluar dari rumah tempat tinggalku itu dengan senang hati. Ya lima qadallahu karena Allah telah memutuskan untukku melalui lisan Rasulnya nya sallallahu sallam yakni berizinah hatta idza kuntu fil masjid aw fi ba'dul hujrati da'ani faqala hingga kemudian ketika aku berada di masjid atau di sebagian kamar Nabi sallallahu sallam memanggilku faqala lalu beliau berkata kaifa zaamti bagaimana Engkau wahai Furaya, ah. kalat, maka dia menjawab Fakosos tu Lalu aku mengkisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah mengkisahkan eh, apa beliau mengkisahkan kembali kejadian wafatnya suaminya dan dia tinggal numpang di rumah-rumah sebagian kaum Ansor yang itu jauh dari rumah keluarganya dan rumah saudaranya ya sehingga ketika suaminya meninggal dia ingin untuk berpindah ke rumah keluarganya karena itu lebih memudahkannya beliau mengkisahkan kembali kepada Nabi SAW faqala lalu Nabi SAW menjawab ya, jadi di sini awalnya diizinkan kemudian di akhir ya di akhirnya Nabi saw mengatakan, Umkuti fi baiti killa dija apihi na'yu zawjiki hataya bulugol kitabu ajalah. Nabi saw menyatakan, Tinggallah engkau wahai Furayah di rumah yang engkau tinggal di situ, yang dimana jenazah suamimu datang dibawa pada rumah tersebut. Hatta yablulul kitabu ajalah tinggallah di rumah itu hingga ya masa menunggu akan sampai masanya akan datang masanya yakni masa idahnya iddah Nah, sehingga di sini menunjukkan ya Nabi SAW menghapus ya apa yang beliau ucapkan di awalnya dan kemudian di akhirnya beliau memerintahkan Para istri yang ditinggal mati suaminya tetap tinggal di rumah yang dia tinggali yang di mana jenazah suaminya dibawa ke rumah tersebut. Ya. Tinggallah hingga masa iddah itu berakhir. Qalat fa'tajjattu fihi arba'at syur wa ashra. Maka setelah itu beliau mengatakan, "Huraiyah, aku kemudian menunggu dengan masa iddahku itu 4 bulan 10 hari." Ya, pada rumah tersebut aku beriddah pada rumah tersebut 4 bulan 10 hari. yakni di rumah yang dia tinggali, yang dimana jenazah suaminya di bawah ke rumah tersebut. Naam. Demikian ya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dan juga Imam at Imam Ibn Majah Dan didoifkan pada awalnya Imam Al-Albani, kemudian beliau Terujuh dan beliau mensuhihkannya Dalam sunan Sohih Abu Daud Ya Dan itu beliau isyaratkan Syekh Al-Albani dalam silsilah doifahnya Nah Pada nomor 5,597 Yakni beliau Syekh Al-Albani kembali Mensuhihkan riwayat ini Sebelumnya beliau melemahkannya Nah Jadi di sini Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Menunjukkan pada kita uh, Wajibnya para istri Yang ditinggal mati suaminya untuk Tidak keluar dari rumahnya Menunggu dengan masa iddah Namun rumah itu apakah ya Rumah yang Dia sudah Tinggali selama hidup suaminya, ataukah boleh, ya, kepada rumah yang lainnya, yang di mana jenazah suaminya dibawa ke rumah tersebut. Wallahu alem besok, ya, karena di sini ada dua kemungkinan. Nam, dohir hadis ini, Nabi saw. menyebutkan fi piki al ladhi jaa fihi nayu zaujiki yaitu tinggallah di rumahmu yang jenazah suamimu itu dibawa pada rumah tersebut. Ya, jadi boleh jadi rumah yang lain yang jenazahnya dibawa ke situ, diurus di situ. Wallahu alam bishawab. Ataukah rumah yang dimaksud adalah rumah yang selama dia hidup sama suaminya dia tinggal di situ. Dia boleh meninggalkannya setelah masa idam 4 bulan 10 hari. Wallahu alam bishawab. Naam belum sempat saya uh, mencari fatwa terkait ya, hal ini yang insyaAllah ta'ala kita akan uh, menyampaikannya pada pertemuan berikutnya setelah kita mencari, setelah saya mencarinya insyaAllah ta'ala fatwa ulama terkait dengan ini 6 nah. walhasil tidak boleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya keluar dari rumahnya Selamat masa iddah, 4 bulan 10 hari oleh karena itu beliau mengatakan Syekh Ali Farkhus, Fidha Allah Ta'ala wa ala zawjati al-mu'tadda fi hadhi al-fatrati al-i'dad ala zawjiha bi antatru kaptib wa anwa'i zina sawa'un bi al-muzarkash wal wal musyik bil-akhdar wal-azrak wal-lubsul huli wal-ikhtidab wal-ikhtihal illa mastufnya lid-darura wajib para istri di masa iddahnya melakukan ihdad, membatasi diri, ya, berkabung membatasi diri karena suaminya meninggal, iaitu meninggalkan wangi-wangian jenis-jenis hias perhiasan ya, apakah itu memakai perhiasan Muzarkas, brok, wallahualam ini jenis-jenis perhiasan, ya, permata-permata, cincin, apa semua perhiasan, ya atau bersolek, ya, bercelak, ya, itu semua ditinggalkan, ya, di masa iddah. tidak boleh istri bersolek, ya, selama sebagaimana hidup suaminya masih hidup untuk sementara dia tinggalkan ya melakukan ihdad pembatasan diri kecuali perkara yang darurat ya yang dikecualikan karena darurat ya namanya darurat itu sesuatu yang dilarang menjadi boleh ya kalau itu darurat barakallahu fikum nah sehingga ini kadang-kadang kita lalai ya Karena ini jarang dipraktekan. Ya, jarang dibahas. sehingga kadang-kadang kita lalai. Saya sendiri lalai. Semoga Allah mengampuni kita memaafkan. Ketika kita beberapa hari yang lalu membawa Ummu Talha hafidahullah ya, keluar. Padahal masih dalam masa iddah. Luput dari kami. Ya, kita lupa. Dilupakan. Akhirnya kita membawa beliau keluar. Nah, padahal itu dilarang. Ya, karena masih dalam masa idat, yaitu sampai berakhirnya 4 bulan, 10 hari. Nah, kecuali perkara yang darurat. Mengapa melakukan ihdat ini, pembatasan diri para istri yang ditinggal mati suaminya, idharon lihusniha ala ni'mati zawaj bi wafati zaujiha? Karena sebagai bentuk penampakan kesedihan atas nikmat suami, ya, bahwa suami itu merupakan kenikmatan dari Allah. Ketika dia meninggal, ini salah satu kenikmatan yang dicabut ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga istri menampak, menampakkan kesedihannya, ya. Dan juga wata as-sufan ala mawatahamin hosdal isharah, ya, sebagai bentuk penyesalan dari apa yang luput, ya. Dari para istri yang tidak lagi bisa untuk memperbaharui kembali. Karena suaminya telah meninggal dunia. Yaitu luputnya dia berbuat baik. Atau memperbanyak berbuat baik kepada suaminya di masa hidupnya. Ya, Ketika suaminya sudah meninggal, dia tidak bisa lagi untuk berbuat baik. Sudah tidak ada. Maka dia menampakkan rasa sedih. Rasa penyesalan. Sehingga dia melakukan apa? Ihdan. Ini diantara apa? Hikmah diwajibkannya ihdad pada masa iddah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Wa idama tis-suhba ila waqtil maut, fal ihdadu madharu min madahiril wafa' li zawjiha al mayyit alladhi faqadatuhu. Maka ihdad itu melakukan ihdad adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kesedihan atau penyesalan seorang istri pada suaminya dari apa yang luput darinya untuk berbuat baik. Sehingga ketika suaminya telah meninggal dunia tidak tidak lagi dia bisa untuk berbuat baik. Nah, dan menunjukkan atas ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'atin tu'minu akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an 'ala mayyitin faqa thalathil Ya, untuk melakukan ihdad pada mayit yang meninggal dunia melebihi 3 hari. Maksudnya tidak halal wanita melakukan ihdad kesedihan yang berkepanjangan, ya, tidak mengurus dirinya lebih dari 3 hari ya tidak boleh haram la yahilu di sini tidak halal maksudnya haram illa nah, nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan ala zaujin arbaata asyrun wa asyra kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya maka dia diizinkan selama 4 bulan 10 hari berkabung yakni melakukan ihdat adapun selain dari suami hatta wanita perempuan kepada ayahnya yang meninggal dunia Bukan suaminya, ayahnya, maka tidak boleh dia berkepanjangan melakukan ihdat lebih dari tiga hari. Ya, tidak boleh melebihi daripada tiga hari. Berarti batas maksimalnya tiga hari berkabung bersedih kecuali istri terhadap suaminya. Ya, maka dia boleh empat bulan sepuluh hari tidak bersolek, ya, tidak keluar rumah para kalafikum. Kemudian uh, tidak menampakkan hal-hal ya, yang bisa membuat fitnah sehingga kaum lelaki yang ada penyakit ya, terfitnah dan memberi isyarat untuk kemudian melamarnya. Padahal masih masa iddah. Ya, ini juga diharamkan bagi kaum lelaki menunjukkan isyarat-isyarat uh, lamaran terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya kecuali setelah Selesai masa iddah 4 bulan 10 hari Demikian Wallahu ta'ala A'lamu biswab Barakallafikum Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita tutup dengan para majlis Subhanakallahumma bihamdik Asyaduallaha ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ya <laughs> Masya Allah Ini kelebihan ar-rijal uh, Allah melebihkan kaum lelaki Terhadap kaum wanita Di antaranya ini juga ya. Kaum lelaki itu tidak ada masa iddahnya ya. Jadi kaum lelaki suami Istrinya meninggal Satu hari dua hari Lalu dia menikah itu boleh Tidak ya. ada larangan Tidak ada masa iddah kaum lelaki Barakalawakum ya. Namun kalau kalau itu dilakukan ya kayaknya fitnah lebih besar. Ya, orang-orang akan mengatakan subhanallah. Ini suami senang dengan istrinya meninggal. Baru satu dua hari dia menikah lagi. Ya, padahal kalau hukum syariat itu boleh. Nah, tidak ada masa iddah Ini menunjukkan perbedaan yang jauh ya banyak perbedaan jauh antara kaum lelaki dengan wanita. Nah, barakalof itu maka tidak boleh dalam rumah tangga istri itu mau memposisikan dirinya seperti suami, menuntut sesuatu, ya biasanya istri itu membalas suaminya apa uh, menasehati dia dia pun mengatakan antum juga nah, ini ya selalu mau memposisikan mau melakukan persamaan antara suami dengan dirinya padahal beda ya jauh bedanya antara lelaki dan wanita sangat banyak perbedaannya barakallahu fikum